Канал Книги Солов'їною презентує для вас аудіокнигу Ніч у Лісабоні. Автор Еріх Марія Ремарк. Розділ 3. Нічний клуб виявився типовим емігрантським закладом, які після революції відкрилися по всій Європі, від Берліна до Лісабона. В них всюди однакові офіціанти, що колись були аристократами, однакові хори із колишніх гвардійських офіцерів, такі ж високі ціни і така ж меланхолійна атмосфера. В них повсюди однакове матове освітлення, на яке й розраховував. Німці, про яких нам говорив офіціант, звичайно, емігрантами не були. То, очевидно, були шпигуни, співробітники посольства та чиновники берлінських фірм. «Ці емігранти влаштувалися краще, ніж ми», – сказав Шварц. «Щоправда, вони опинилися в еміграції на 15 років раніше за нас. А 15 років нещастя – це вже багато. Вони збагачують досвідом». «Вони являли собою першу хвилю еміграції», – зауважив я. «Їм ще співчували. Їм давали дозвіл на роботу і документи, на паспорти». Коли ж прийшли ми, вся благодійність світу була витрачена. Ми стали обтяжливі, як терміти, і майже не знайшлось людей, які б підняли на нас свій голос. Ми не маємо права ні працювати, ні існувати. І ще й досі не маємо ніяких документів. З цієї хвилини, як ми сіли в ресторан, я почав нервувати. Причиною цього, очевидно, було закрите приміщення і штори на вікнах, усвідомлення того, що там мають бути німці, а також те, що я сидів далеко від дверей і при потребі не міг втекти. Я звик сидіти всюди поближче до виходу. Нервував я й тому, що тепер уже не бачив пароплава. Як знати, чи не зніметься він з якоря уночі, Раніше оголошеного часу. Шварц, як видно, помітив мій стан. Він сунув руку в кишеню і поклав переді мною обидва квитки на пароплав. «Заберіть їх. Я не роботорговець. Беріть квитки і йдіть собі, якщо хочете». Присоромлений я поглянув на нього. «Ви невірно зрозуміли мене. Я ще маю досить часу». Скільки завгодно. Шварц нічого не відповів. Він мовчки чекав. Я взяв обидва квитки і сховав собі в кишеню. Я сів на поїзд, який раннім вечором мав прибути в Оснабрюк. Повів він далі. І тут на душі в мене стало так, наче я тільки тепер переступив кордон. Усе, що я бачив досі, здавалося мені чужим, навіть Німеччина. А тут поступово заговорило кожне дерево. Я знав села, повз якими проїздили. Колись іще школярем я з товаришами мандрував у тих місцях. Бував там із Гелен у перші тижні нашого знайомства. Я любив ті краєвиди так само, як любив своє рідне місто із його будинками і садами. До того часу усе, пов'язане з Німеччиною, викликало у мене огиду. Воно уявлялося мені як абстрактна суцільна брила. Те, що сталося в минулому, все в мені паралізувало, змусило скам'яніти, і я ніколи не відчував потреби, Бо навіть боявся аналізувати його чи деталізувати. А тут несподівано заговорили речі, які хоч були частково Німеччиною, але нічого спільного із моїми нещастями не мали. Ландшафт не змінився. На тлі надвечірнього неба, як і раніше, височили церковні вежі, так само вкриті ніжною зеленню мідного окису ріка, як і завжди, відбивала небо. Вона нагадала мені часи, коли я там водив рибу і мріяв про пригоди в чужих краях. Пізніше їх пережив, але зовсім інакше, ніж уявляв собі колись. Метелики та бабки на луках і схили над рікою, порослі деревами та луговими квітами, вони всі не змінилися. Вони лишилися такими ж які в дні моєї юності, і в них була моя юність, похована, якщо мені так хотілося думати, чи збережена, якщо я по-інакшому захочу підійти до цього. І ніщо не псувало того краєвиду. З потяга я бачив мало людей і не помітив жодного мундира. Я бачив лише вечір, що поступово наповнював той ландшафт своїми прозорими сутінками. Вже з'явилися троянди, жоржини і лілії в крихітних садочках біля будинків залізничних обхідників. Вони цвіли, як і колись. Проказа не пожерла їх. Вони виглядали з-за дерев'яних парканчиків так само, як і у Франції. На луках паслися корови так само, як і на луках Швейцарії. Руді, чорні, білі, без свастик. З такими ж спокійними очима, як і завжди. На одному селянському будинку я побачив чорногуза. Він стояв і клацав дзьобом. І ластівки літали, як літають усюди. Тільки люди стали інші. Але в той вечір цього я не міг побачити і не міг збагнути. І не уніформа змінила їх, як мені те уявлялося досі. Купе, в якому я їхав, наповнювалось людьми, порожніло і знову наповнювалось. Серед них у той час не було нікого в мундирах, лише звичайні люди із такими ж буденними розмовами, які я чув у Франції і у Швейцарії. Про погоду, врожай, про події дня і страх перед війною. Вони боялися війни. І так само, як за кордоном люди знали, що Німеччина хоче війни, тут я почув, що її нав'язують Німеччині. Поїзд зупинився. Я протиснувся з натовпом пасажирів у ворота, що вели з перону. В вокзалі нічого не змінилося з того часу, коли я бачив його востаннє. Він лише здався мені меншим і закуренівшим, ніж я запам'ятав. Коли я вийшов із привокзальної площі, усе, що я думав і відчував досі, не вітром здуло. На землю спустилися сутінки, було вогко, наче після дощу. Я вже не бачив ніяких краєвидів. Нараз у мені все затремтіло, і я усвідомив, що тепер на мене всюди чегає небезпека. А водночас було таке відчуття, що зі мною нічого не станеться. Так, ніби я стояв під скляним ковпаком, який хоч і захищав мене, але кожну мить міг розбитися. Я повернувся до віконечка у вокзалі, щоб купити квиток на зворотній проїзд до Мюнстера. Жити в Оснабрюку я не міг. Це було небезпечно. Коли відходить останній поїзд? запитав я службовця, що поблискуючи, лисиною, у жовтавому світлі, сидів за своїм віконечком, як містечковий Будда, самовпевнений і невразливий. Один о 22-20, другий о 23-12. Я підійшов до автомата і купив собі перонний квиток. Хотів мати його в руках, якщо буде необхідність. Хутко зникнути. Це на той час, поки буде дійсний проїзний квиток. Взагалі, перон – ненадійне сховище. Але завжди можна вибрати одну з платформ, а їх у оснабрюку три, і миттю вскочити у якийсь поїзд, що саме рушає. А провідникові можна пояснити, ніби помилився. Потім заплатити за проїзд і на найближчій станції вийти. Спершу я вирішив подзвонити по телефону одному другові минулих років, про якого я знав, що він не був прихильником існуючого режиму. По телефону я довідаюсь, чи зможе він допомогти мені. Подзвонити прямо дружині я не наважувався, бо не знав, чи не живе з нею ще хтось. Я стояв у невеличкій скляній кабіні перед апаратом і книгою міських телефонів. Коли почав гортати сторінки із заяложеними і обшарпаними ріжками, моє серце так заколотало, що мені здалось, ніби я чую його стук. Я боявся, що його ще хтось зміг почути, і нижче схилив голову, щоб ніхто не впізнав мене. Не роздумуючи, відкрив сторінку з тією літерою, із якої починалося моє колишнє прізвище. Я знайшов ім'я своєї дружини. Номер телефона був той самий, але адреса змінилася. Площа Рісьмюллер-Плац тепер називалася Гітлер-Плац. мить, коли я побачив адресу, мені здалося, ніби бліда лампа в кабінеті спалахнула у стораз яскравіше. Я овледівся. Здавалося, я стою серед ночі у яскраво освітленому склянному ящику або ж на мені ззовні спрямований промінь прожектора. Тільки тут я збагнув, якою божевільною була моя витівка. Я вийшов з кабіни і попрямував через слабо освітлений вокзал. Рекламні плакати організації «Сила через радість» та німецьких курортів із їхніми голубими небесами і щасливими людьми загрозливо дивилися на мене згори вниз. Очевидно, саме прибуло кілька поїздів. Пасажири юрбами підіймалися по сходах мені назустріч. З однієї групи виділився есесівець і пішов прямо до мене. Я не тікав. Могло ж бути, що він мав на увазі не мене. Але він зупинився переді мною і, дивлячись на мене, запитав. «Пробачте, у вас можна прикурити?» «Прикурити?» – перепитав я, а потім поспіхом. «А вже ж можна! Сірник!» Опам'ятавшись, я сунув руки в кишеню, шукаючи сірники. «Навіщо сірники?» – здивувався есецівець. «Адже у вас горить цигарета». Я зовсім забув, що курю. Підставив йому сигарету, він притулив свою до вогника на кінці моєї сигарети і почав смоктати. «Що це у вас за сигарета?» – спитав есесівець потім. «Вона пахне майже як справжня сигара». То була французька Голуаз. Переходячи кордон, я захопив їх кілька пачок. «Подарунок від приятеля!» — відповів я. — Французьке зілля, чорний тютюн. Він привіз їх, повернувшись із подорожі. Для мене вони занадто міцні. Есецівець засміявся. — Найліпше це зовсім кинути курити, правда? Як це робив фюрер? Але як ти кинеш, особливо в такі часи? Він козирнув і пішов далі. Шварц ледве помітно всміхнувся. Коли я ще був людиною, яка мала право куди-небудь ступати ногою, то сумнівався, читаючи, як письменники змальовують різні страхи і жахи. Що у жертви заумирає серце, що вона ніби ціпаніє, що людині пробігає мороз по спині чи по жилкам, що все її тіло обливається потом. Я вважав, що то всього лише заяложені слова і поганий стиль. Можливо, все це так і є, але в той же час я мушу визнати, це правда. Я все це пережив сам і точнісінько так, хоча раніше, коли ще нічого подібного не зазнавав, і сміявся з цього. Підійшов офіціант і запитав. Може добродії побажають прийняти ще когось до свого товариства? Ні. Він схилився трохи нижче наді мною. «Не хочете, перш ніж відмовитись, остаточно, поглянути на тих двох дам, що біля стойки?» Я поглянув. В однієї з них, на перший погляд, була досить ставна постава. Обидві в вечірніх сукнях, які тісно облягали стан. Обличчя я не міг розглядіти як слід. «Ні», – сказав я ще раз. Це справжні дами, пояснив офіціант. Ота, що праворуч, німкеня. Це вона вас послала сюди. "Ні, шановний пане", відповів офіціант із чарівною невинною посмішкою. Це моя власна ідея. "Гаразд, забудьте її і принесіть нам чого-небудь поїсти. Що він хотів? поцікавився Шварц. Посватати нам онуку Матахарі. Ви, певно, забагато дали йому на чай. Я ще нічого не платив, серйозно відповів Шварц. А ви гадаєте, це шпигунки? Не виключено, але в ім'я єдиного для них ідеалу заради грошей. Це німкені? Одна з них, як сказав офіціант. «Ви гадаєте, вони перебувають тут, щоб виловлювати німців?» «Навряд. Викрадати людей мастаки тепер інші!» Офіціант приніс на тарілці бутерброди. Я замовив закуску, бо відчував, що п'янію від вина, а мені хотілося мати ясну голову. «Ви не будете їсти?» – запитав я Шварця. Він похитав головою. «Мені навіть на думку не спало, що сигарети можуть зрадити мене», – розповідав далі Шварц. «Я ще раз переглянув усе, що маю при собі. Сірники, які лишилися у мене ще з Франції, викинув геть разом із сигаретами і купив собі німецький. Потім пригадав, що на моєму паспорті є відмітка про в'їзд до Франції і відповідна віза». Отже, можна було виправдатись наявністю французьких сигарет, коли б мене стали перевіряти. Обливаючись потом, я клянучи себе і свій страх, я знову пішов до телефонної будки. Мені довелось почекати. Яка жінка із великим партійним значком на комірці викликала підряд два номери і довго зв'якала, віддаючи комусь накази. Третій номер не відповів, і жінка, роздратована владною ходою, вийшла з кабіни. Я назвав номер телефона свого друга. У трубці почувся жіночий голос. «Будьте ласкаві, чи можна поговорити з доктором Мантерсом?» – запитав я якимсь чужим хрипким голосом. «А хто це говорить?» – поцікавила жінка. «Друг доктора Мантерса!» Я не міг назвати свого прізвища. Я не знав, була то дружина Мантерса, чи, може, служниця. Але ні тій, ні інший довіряти не міг. «Прошу назвати ваше прізвище!» – сказала жінка. «Я друг доктора Мантерса!» – повторив я. «Будь ласка, передайте йому так. У мене до нього невідкладна справа». «Дуже шкодую», – відповів жіночий голос. «Але якщо ви не назвете свого прізвища, я не можу покликати його». «А ви зробіться, це як виняток», – сказав я. «Доктор Мантерс чекає мого дзвінка». «Коли це справді так, ви можете і мені сказати своє прізвище». Я в розпачі думав, що їй ще сказати. А потім почув, як на іншому кінці дроту поклали трубку. Я стояв у сірому незатишному вокзалі і думав. Моя перша спроба, яка здавалася мені такою простою, не вдалась. Я не знав, що робити далі. Може все ж таки подзвонити прямо до Гелен, ризикуючи, що хтось із її рідні впізнає мене по голосу. Але ж я міг назватися й іншим прізвищем. «Тільки яким?» «Доктор Мантерс. Ніяке інше в ту хвилину мені не спадало на думку. Я ще вагався, та раптом у мене сяйнула ідея, що могла б спасти на думку навіть десятилітньому хлопчикові. Чому я не подзвонив Мантерсу від імені брата моєї дружини? Він знав мого шуряка і десять років тому терпіти його не міг. Я негайно так і зробив. У трубці почувся той самий жіночий голос. «Це говорить Георг Юнгерс», – різким тоном заявив я. «Прошу доктора Мантерса». «Ви не той самий пан, що недавно дзвонив?» «Говорить штурмбанфюрер Юнгенс. Я хочу поговорити з доктором Мантерсом негайно». Добре відповіла жінка. «Хвилиночку, зараз!» Шварц підвів голову і поглянув на мене. «Вам знайоме оте жахливе шарудіння в трубці, коли стоїш біля телефона і чекаєш, як вирішиться твоє життя?» Я кивнув. «І навіть не обов'язково, щоб завжди вирішувалось життя, може бути і простою ніщо, яке ви намагаєтесь заклясти». «Доктор Мантерс слухає!» – почув я нарешті. Я знову сам відчув те, що раніше сміявся. У мене пересохло в горлі. «Рудольфе!» – на силу просипів я. «Що ви сказали?» – почувся здивований голос мого друга. «Рудольфе!» – повторив я. Говорить родич Гелен Юргенс. Не розумію, ви не штурмбанфюрер Георг Юнгенс? Уже росли високі дерева, а решта, як і раніше, тяглася вздовж річки. Я пішов у тому напрямку через площу і далі повз церкву серце Ісусового. З вершини валу за річкою видно було дахи старого міста. Соборна баня в стилі барокко поблискувала в мерехтливому світлі. Знайомий мені краєвид, репродукції з нього можна було побачити на тисячах листівок. Знайомий був і запах води в річці, і пахощі від липової алеї, що просяглася вздовж валу. На лавах, поставлених так, щоб можна було милуватися видом на річку та місто, сиділи закохані парочки. Я теж сів на вільну лаву перечекати півгодини, поки пора буде йти до Мантерса. Проведені там півгодини я пам'ятаю до подробиць. Пам'ятаю навіть те, що мене тоді здивувала та клінічна здібність відчувати. У мене було таке враження, ніби я стою в залі, де на протилежних стінах висять зеркала. Вони відображають мене безліч разів, і за кожним образом я можу побачити новий, що визирає за плеча попереднього. Здавалося, ніби то були старі потемнілі дзеркала, і я не міг розгледіти, що виражало моє обличчя запитання, сум чи надію. Усі образи розпливалися у сріблястому присмерку. Поряд мене сіла якась жінка. Не знаючи її намірів, я подумав, а що, коли цей варварський режим уже і такі створіння використовує у своїх шпигунських цілях? Я підвівся і пішов геть. Позаду почувся сміх жінки, якого я ніколи не забуду. Тихий, трохи зневажливий і співчутливий сміх незнайомки на міському валу в Оснавріку. «Я дзвоню за нього, Рудольфе, за Гелен Юнгенс. Тепер ти розумієш?» «Абсолютно нічого не розумію», – долинув до мене роздратований голос. «У мене тут саме прийом. А мені можна прийти до тебе на прийом, Рудольфе? Ти дуже зайнятий». «Але ж пробачте, я вас не знаю, а ви...» «Старий Шетергенд, сказав я. Я раптом згадав, як ми ще хлопчаками називали один одного, граючи в індіанців. То були імена з романів Карла Мея. Дванадцятирічними підлітками ми ті книги прямо ковтали одна за одною. Якусь мить нічого не було чутно. Потім Мантерс запитав стиха. «Що?» Він не то, відповів я. Хіба ти забув наші колишні імена? Адже це улюблені книги Фюрера. Вірно, погодився Мантерс. Як відомо, людина, що розпалила Другу світову війну, у своїй спальні тримала томів тридцять чи й більше одного письменника. Чтиво про індійців, звіроловів та мисливців які вже п'ятнадцятирічному юнакові могли здатися до смішного примітивними. Вінеттоу з недовір'ям у голосі повторив Мантерс. Так, мені треба зустрітись з тобою. Я не зовсім розумію, де ви є? Тут, у місті. Де ми можемо побачитись? У мене зараз прийом хворих. Машинально відповів Мантерс. «Я хворий і можу прийти на прийом. «Не розумію, що ви наговорили», – сказав Мантерс голосом, у якому відчувалася рішучість. «Якщо ви хворі, то приходьте на прийом. І навіщо було спеціально дзвонити?» «Коли?» «Найкраще – в половині восьмої, о пів на восьму», – повторив він. Але не раніше. Гразд, о пів на восьму. Я поклав трубку. На мені знову була мокра вся сорочка. Я поволі пішов до виходу. На небі з-за хмар час від часу виглядав блідий серп місяця. Щонайбільше через тиждень з'явиться молодик, промайнуло в моїй голові. Якраз добре буде переходити кордон. Я поглянув на годинник. Лишалося ще три чверті години. Треба було йти геть з вокзалу. Якщо хтось довго тиняється в районі станції, це завжди викликає підозру. Я пішов по вулиці, де було менше людей і світла. Вона вела до старовинного міського валу, частину якого давно вже зрівняли. Кінець третього розділу